Tak a teď dokončíme to správné pokládání mysli na objekty. A v této tradici postupem času je to vlastně správné pokládání na mysl, protože v této tradici kromě mysli nic neexistuje. Hm? No a ta mysl existuje v závislosti na objektech, hm? čili nic se nedá chytit. Hm? No ale co my, čeho my se chytáme, to nejsou objekty, ale to je mysl o objektech, protože ty objekty se nám prezentují jako obrazy. Hm? Jestliže pracujeme s nediferenciovaným obrazem, tak máme... Samatový aspekt meditace, jestliže pracujeme s diferenciovaným obrazem, máme vypasanový aspekt meditace. Na no postupem času, tím, že meditujeme na mysl samotnou, na, na to, co je přirozenost mysli samotné, odkud pochází dualismus mysli, no tak pak samozřejmě, se naše uvědomění hm? zůstává u mysli a obrací se na všechny objekty, jakožto objekty mysli. Hm? No a tím meditace se stává daleko zajímavější a je daleko snadnější hm? vidět naší meditaci v rámci celku, ne jako, že meditujeme jenom na svoji mysl, ale že meditujeme na mysl bytostí. Hm? To je výhoda meditace. No a tu výhodu získáváme ze začátku tím, že máme správnou motivaci. Jung jsem hm? úplně jen tu, fanoušek jsem hm? jen tu, Anfam, Nullian, Shiren, Shiren, Shiren, Učil se z toho. Já nevysvobozuji sebe, ale vysvobozuji všechny bytosti, protože mysl je jedna. Hm? Já se nezbavuju svých vlastních nečistot, ale zbavuju se nečistot všech bytostí, protože mysl je jedna. Hm? Já se učím všechny darmi, abych eh, mysl poznal hm? a já mám motivaci dosáhnout perfektní probuzení společně se všemi bytostmi, protože ta mysl je společná všem bytostem. Hm? Protože já neexistuje, no tak co existuje? V této tradici existuje ta mysl, která je společná všem bytostem. To je mysl Budhova, to je mysl všech bytostí. A to je mysl skutečné mysli, kterou chceme poznat. No a tak jsme motivovaní jinak. A tak meditace se stává tím pádem. My se neodlučujeme, ale my se integrujeme do té jedné mysli. A tím získáváme uvolnění. Tím, že jenom myslíme na sebe, no tak... My zůstáváme v napětí, chceme se odloučit, ale není od čeho se odloučit, protože kromě ty mysle nic neexistuje. To je ta výhoda toho nedualistického nazírání. Abychom praktikovali toto nedualistické nazírání, my potřebujeme se naučit umění správného pokládání mysle na objekt. A to správné pak. My můžeme objektem, hm? to je též tantra, tantrické učení, my můžeme eh, různýma vizualizacemi objektů, které pro nás představují realitu, my můžeme reformovat celý myšlení, hm? vyčistit myšlení. To jsou ty spásné prostředky, které používají. Potom tibetský budismus, hindu-tantra, džajnistická tantra. Mysl je něco, co my tvoříme. A co my tvoříme, a zároveň tvoříme svět. Celé toto učení je založeno právě na čita mátratá. Kromě mysli nic neexistuje, jestli ta mysl, Existuje nebo neexistuje, to je tež koan. Hm? Pro jednoho mistra existuje, pro druhého ne neexistuje, kdo má pravdu. Nikdo, kdo na něco ulpívá, nemá, na nějakou teorii ulpívá, nemá žádnou pravdu. Hm? Tak je známý prýměr Přišel lajk k učiteli Zenu no? a ptá se ho tam v těch sutrách, proč čteme o těch divných bytostech, co nevidíme, ty různé božstva, ty různé kináry a gandarvy a já nevím, co. Oni existují nebo neexistují. Samozřejmě existují. Co, co pak, to nevíš, existují? Tak se diví, proč je nevidím, To, to nemůže pochopit. Tak jde na jich zase k dalšímu známému mistrovi Zenu a povídám, oni existují nebo neexistují. Ten povídá, co to myslíš za blbosti, nic takového není. Umlč mysl a budeš vidět, co existuje a neexistuje. To ještě víc popletený, tak by tomu prvnímu místu, ten je velký mistr, ten je výborný. A já jsem mu říkal, že jestli existují ty bohové, a, to. a on říká, že neexistují, vy říkáte, že existují. Ríkal to. Ano, říká, on roste v <laughs> hm? Jestli existuje nebo neexistuje, to je irrelevantní. Hm? A to je ta skutečnost. Mysl, jestli existuje nebo mysl neexistuje, jestli bohové existuje nebo bohové neexistují. Hm? Všechno jsou stavy. Hm? A my žijeme v těch stavech které se nám jeví a které nás učí. Ty stavy učí mysl. My se neučíme z toho jenom, co je stále, my se učíme z toho přechodného, že to vidíme jako stavy, které se stále mění, ale ty se stále mění na základě toho, co se nemění. A to je ta jedna mysl. No. Ta jedna mysl existuje nebo neexistuje. Co je to za otázka? Celá otázka existence a neexistence nedává smysl. Hm? A logicky takže nemůže dávat smysl. To, co existuje, se nemůže pohnout. To, co neexistuje, nikdy neby vstalo. Když něco existuje a neexistuje dohromady, to tež nedává smysl. A když něco existuje bez príčinu, důvodu, to tež nedává smysl. Hm? No, a to je samády jedné formace. Hm? V té jedné formaci je to stále i nestále vždycky pohromadě. Když je to stále, my na tom neupíváme. Když je to nestále, my na tom tež neupíváme. A držíme mysl v rovnováze. No a praktikujeme správné pokládání mysli na objekt. Hm? Ať už stáli nebo nestáli žádný objekt, říká Buddha i v základním písmu, nestojí za to, aby jsme ho chytali. Ale stojí za to, aby jsme ho pronikli na základě Hluboké moudrosti souvislého vznikání. Ve skutečnosti nic nemůže vyvstat. Ve skutečnosti nic nemůže přestat. Vše vystane a přestane v relaci k druhým. A to je i nirvana, to je i samsána, to jsou i bozy, to jsou i dňablíci. To jsme my. A to je univerzum. Hm? No a tak, jak říká laoc my slyšíme kokrání kohoutů ve vedlejší vesnici, nemusíme tam jít a víme, o co se jedná. Hm? <těk> No a teď to pokládání, aby jsme správně pokládali mysl na objekty v meditaci, v životě, musíme odstranit pět takzvaných douša, nedostatků mysli. Hm? Jakých pět nedostatků mysli? První nedostatek mysli a ten základní je, že nemáme bdělou pozornost. Když nemáme bdělou pozornost, tak my se identifikujeme s těmi myšlenkami, které nám škodí. Hm? Saty. Sati. Hmm. Tomu se říká mušita smrti. Hm? Mušita smrti. Mušita od kořene muž, to znamená krást. Hm? To saty smrti bylo ukradené. Když smrti bylo ukradené, tak pak se divíme, že v tom lítáme. Hm? Jestli se neopomínáme na objekt pozornosti, no tak moudrost a koncentrace nám byla ukradena. Když moudrost a koncentrace byla ukradena, tak v tom jedeme, jak hadr na holí. A pak se divíme, že jsme v nepohodě. Kdo je v nepohodě? To je nevědomí je v nepohodě. Hm? To je třeba si uvědomit. To nevědomí, to je jako vítr. Hm? A ta takovost je jako voda. Hm? No a a vody není, že se hýbe. Přirozenost vody není, že stojí. Voda se hýbe, když se hýbe vítr. ale jsou vlny. Ty vlny, to je naše vědomí, které se hýbe. A to vědomí, které se hýbe, se zdánlivě hýbe, protože máme Prach na zrcadle vědomí. Hm? No, Protože máme prach na zrcadle vědomí, tak vidíme všecko zkresleně. Hm? A když vidíme všecko zkresleně, tak se divíme, že z nás to láme tu a zase tamhle. Hm? Je to Tak. No A ta mokrost vody, říká náš traktát, to je naše budhoství, To se nikdy nehýbe. A to je jako mokrost vody. Jestli vlny jsou vlny nebo nejsou vlny, ta mokrost vody se nikdy nemění. Hm? Jestli voda má vlny nebo nemá vlny, furt má vlastnost mokrosti a to je to budovství v nás, budovství ve všech bytostech. Když vítr věje, mění se voda, ale nestrácí svoji takovost. Hm? No, aby jsme to viděli, my musíme se učit správně pokládat mysl na objekty. A k tomu, že odstraňujeme muši smrti. smrty. Vidělou pozornost, vydělá pozornost a nesmí být ukradená. Když je ukradená, co se děje? Myslíme když se buď klesa, anebo stoupá, buď laja, nebo udaja. Hm? Je to tak? No a tak bytosti bloudějí, když je jejich bdělost ukradená, buď jsou tupí, anebo jsou rozrušení. Hm? A když jsou rozrušení, nevědějí, jak s tím zacházet. Když jsou tupí, taky nevědějí, jak s tím zacházet, protože nemají běl dělost. problém. Co dělat? Pracovat na další dosa, to je, ohýbáme vysok objektu, používáme příliš moc úsilí, vůle, pohýbáme mysl k objektu, děláme to líně. No a tak, jak může mysl si zachovat nějakou bdělost? Není může, ne. No a uvědomění je fuč. No a pak se divíme, že to s náma hejbe. Hmm? No a to je těch pět chyb hmm? muši ta smrty ukadena. Vdělost, mysl klesa nebo stoupa, rozrušení nebo malátnost. No. A my Pohýbáme mysl buď příliš mnoho úsilí, příliš mnoho vůle, anebo bez dostatečného úsilí, bez dostatečného vůle. No a tak. Nechápeme abhoga, nechápeme skutečná abhoga, to je radost z té mysle, která má tu podstatu budovství. Hm? A ta se na nic nelepí. Hm? A ta mysl, co se lepí, ta má v sobě semena. čistoty, které se na nic nelepí a tam má v sobě semena nečistoty, který se lepí jak klíšťata. Hm? No a to je naše situace. Aby jsme to mohli pozorovat, potřebujeme správně pokládat my se na objekty. Hm? No a to je yoga část. To je Yoga-čára znamená jednání podle yogi. Jednání podle jogy. No a předpoklad jednání podle jogy, to je ta etika, to je ta pevná pozice a správné dýchání. Jinak se tam nedostaneme. No a tak my nasloucháme a přitom si hrajeme s větma, s větovema, hrabeme v zemi. No a přestože nasloucháme doktrínám, které nás mají vést k probuzení, my jako jsme nic neslyšeli, nás se to netýká, protože my nemáme ty předpoklady slyšet. Právě proto Asanga vysvětluje, aby jsme slyšeli, musíme sátat tam a musíme praktikovat stále tu dělou pozornost, a musíme mít sákryty a musíme mít respekt tomu, co děláme. Hm? Proto všechny ty proměchy, ty pravidla, v jakých situacích mají učit, v jakých situacích nemají učit. Hm? Když učí, tak to stojí za to, učit, ale jenom tehdy, když ty Posluchači mají respekt a jestli ne, no tak musí najít nějakou metódu, jak v nich ten respekt nechat vyvstat. Ne je hned učit prázdnotu, takovost. Proto sutra transcendentální moudrosti, moudrý soboty se ptá, Vykládá právě, ptá se Budhy na prázdnotu, vykládá prázdnotu, vykládá, že kromě té prázdnoty nic neexistuje. Šaryputla se ptá, jestli ale prázdnota, když bude špatně pochopená, že to může být mít špatné důsledky a Buda souhlasí, ano, ano, ten, kdo není připraven, nemá se mluvit o prázdnotě, má se mluvit o etice, hm? má se mluvit o koncentraci, což je správné v této tradici, správné pokládání mysli na objekty a jemné rozlišování, to je vypasana. Hm? Nemá se mluvit o prázdnotě, ale prázdnota se od toho nedá oddělit. Hm? tak my mluvíme o prázdnotě logikou diamantu práznut a prázdnoty hm? aby popletené mysli se na prázdnotu nechytili hm? když se chytíme na prázdnotu Buda říká lepší věřit v já tak velké jako Hora Sumeru, než věřit v prázdnotu. Prázdnota je tež jenom prostředek, aby jsme pochopili, jak pracujeme. Jestliže prázdnota existuje, tak to není prázdnota. Jestliže prázdnota neexistuje, tak to není prázdnota. Jestliže prázdnota existuje a neexistuje, tak to není prázdnota. A když prázdnota nevznikla na základě příčin a důvodu, tak to taky není prázdnota. Tak co je prázdnota, náš traktát vysvětluje. Je to nevysvětlitelné, je to neuchopitelné, ale je to s námi stále. Hm? Co pak, Kotasový? říkat, že... Že je lepší věřit v já velké jako tam v rozsumeru než v neexistenci, já jako nihilismus. Je tam v pořádku, když si tam dáme tu prázdnotu? Protože to jednou... Prázdnota je plná, ale ne pro lidi pomatené. Proto se k tomu musí dostat krok za krokem, jinak si spletou prázdnotu s nihilismem. Proto. V Tibetu, v Číně se učí logiku prázdnoty. Dignága, Darmakirti, Alambana Pariksa, Pramana Vartika. Aby poznali, že prázdnota neznamená popření něčeho, ale prázdnota znamená pochopení. Proč si myslím, že existuju? Já existuju. Já si myslím, že existuju, protože si myslím, že on existuje. Proč si myslím, že stůl existuje? Protože si myslím, že já existuju. <laughs> to je ta dialektika. Proč si myslím, že dům existuje? Protože si myslím, že já existuji. Když já neexistuje, co může existovat? Souvislé vznikání. Souvislé vznikání je prázdnota. A to je pravda právě proto, že je taková, jaká je a ta. Nemůžeš k ní nic přidat, nemůžeš od ní nic odebrat. Nemůžeš ji chtít, nemůžeš ji nechtít. Hm? No a na to potřebuješ pokládat správně mysl na objekty. Tak, aby se zastavila zbytečná mysl. Hm? To je šamata. V čínštině šamata znamená dž, to je zastavení. Na hlouposti nekoukám, a či tady zatloukám. Hm? To si hodný hovínku. No a jedem. Všechny problémy pocházejí z hlouposti. No a já na hlouposti nekoukám, radši tady zatloukám. No a tak nacházím uspokojení v té mysli, kde jinde. Hm? To je čitá mátrata. Na tom stojí celá yoga, tantra. Na hlouposti nekoukám, radši tady zatloukám, když zatloukám, no, tak neberu ty. Pošetilí mysli vážně, pak mě mysl sama vede. Když ty pošetilí mysli beru vážně, mysl mě nevede, blbost mě vede. Je to tak? Vidíme to stejně. No a tak se učíme skutečnou jogu. A odstraňujeme těch pět chyb. Hmm? <coughs> Necháme si ukradnout dělost, ať už jsme v samády, v prohloubení mysli, nebo ať už jsme v denním životě. Hmm? To je zen. Hmm? A pak. Žijeme uvědomněle, nenecháme mysl být příliš rozrušenou, jenom trošičku rozrušenou. Nenecháme mysl být příliš tupou, otopělou, malátnou, hm? trošku, trošku nevadí, protože my se učíme z chyb. Hm? To je cesta bodhisattva. Trošku malátnosti nevadí, trošku rozrušení nevadí, ale když to vede mysl na hlouposti, tak se bráníme, překonáváme sami sebe. To je cesta bodhisattva. My se nebráníme prekážkám, my je zpracováváme. Protože máme sli naučit se všechny dármy, aby jsme zůstali v té v skutečné mysli. Hm? A to se jmenuje ta Přirozenost budovství. Hm? V našem traktátu Přirozenost budhoství začíná, když si uvědomujeme, hm? že když přijde špatná myšlenka, která škodí nám, škodí bytostem, my ji zastavíme. Přestože to není žádné osvícení, není to od osvícení oddělené. Hm? No a tím pádem začínáme od konce, že zastavuje. Hm? Proces myšlení je od začátku vyvstání, po vystání přichází co? Zastavení. Po zastavení přichází co? Nestálost. A po nestálosti zas... to je učení traktátu. Teď se vracíme v traktátu ráno. Předtím jsme ho měli večer a spojili jsme to s tím správným pokládáním myslí na objekty. Hm? co je proces myšlení. Musí myšlení musí vyvstat, když vyvstane, musí někde stát, když někde stojí, tak je cokoliv se postaví, i když na sebe menší dobu je objektem nestálosti. A to, co je objektem nestálosti, to přirozeně zaniká Vzniká, jak aby Makoša učí, vzniká kvůli príčinám a důvodům a zaniká přirozeně. Hm? Teď my máme diskuzi. Hm? Chcete diskuzi chcete nebo chcete výklad? Hm? Když nějaké slovo nerozumíte, nebo to, to je v pořádku, No tak můžu když mě... slovo. Důvody a příčiny. A e, my to máme důvody a podmínky. A nebo si to zase pletňá? To je jedno. Ty si to pleteš, pože držíš na ty slova. Příčiny, jsou, st... příčiny a důvody, důvody, to jsou podmínky. Hm? Důvody je podmínka. No, hm? Proč ne? Hm. Hetu, pratiaja jsou spřízně, je synonym. Ale hetu v severním buddhismu, na rozdíl od jižního buddhismu, v sanskritské tradici, jsou ty hlavní důvody a pratiaja to jsou ty vedlejší důvody. To je sanskritský buddhismus. Jenom pratia, 24 pratiaja, to je abidámní závislé smíkání, podmíněné smíkání. Co podmíněné sníkání? O čem mluvíš? Podmínky. Podmínky. podmínky. podmínky jsou důvody, důvody jsou podmínky. Jenomže severní buddhismus rozděluje od hlavních důvodů a vedlejších podmínek. Nemůžou existovat hlavní důvody bez vedlejších podmínek. Tak další rozdělení, no, proč ne? Tak zase jsme přerušení, kde jsme to skončili. Hm? Jo, také to, máme, máme vznikání, když něco vznikne, tak musí někde stát. Když někdo někde stojí, něco někde stojí, tak musí být objektem nestálosti. A když něco je objektem nestálosti, tak zaniká. Až se staneme buddhy, tak my pronikneme vznikáním. Když ale praktikujeme Začínáme pronikat zanikáním, že ta mysl, která nám vadí, my chceme nechat zaniknout. Hm? No to je též už probuzení, ale neskutečné probuzení, zdánlivé probuzení. Kdo nechává mysl zaniknout? Hm? Falešný pojem já. Hm? ale bez toho není žádné probuzení. Čili ta mysl, která chce se dostat, k probuzení se dostat na začátek, hm? protože probuzení je přirozenost mysli. Hm? Ta mysl, která nechce nechat pokračovat mysli, které nám škodí, ta se nazývá penčuje, to znamená doslova ádi bodhi, prvotní probuzení. Hm? Prvotní probuzení je, že se bráníme mysli, která nám škodí. Ačkoliv to není žádné opravdové probuzení, je to začátek procesu probuzení. Hm? Čili poznáváme od konce. Traktá tvrdí, to nejsou moje slova... Hm? Ale je to třeba vidět u sebe, tu moudrost traktátu, jestli to odpovídá naší situaci nebo ne. Pak získáváme lepší přehled o věci. Tak chceme něco, co stojí. Hm? Je to tak? Tak studujeme nestálost, za účelem, aby jsme dosáhli něco, co stojí. A to je dualistický přístup. No a tím dualistickým přístupem se dostáváme pouze k omezené moudrosti. Je to moudrost, ale omezená moudrost. Čili ta realizace, která je na základě opozice mezi tím, co stojí a tím, co je. Nestále není plná moudrost v této nedualistické tradici. Je to neúplná moudrost. Hm? Ale je to tež moudrost. A to není pochyb. Teď, jelikož máme sliby bodysatvy, hm? my chceme poznat Budovství ve všech bytostech, které je stejné. A to budovství ve všech bytostech je v této tradici naše skutečná mysl. Tak když poznáme, že naše skutečná mysl je budovství, tak na základě mysli, která stojí, my kontemplujeme tu mysl, která se mění jako sen, jako něco, co není skutečné. Takže z myšlenky, že něco stojí, my se dostaneme do myšlenky, že nic nestojí. A když realizujeme to, že nic nestojí, my se dostaneme... Na začátek, kdy myšlenka vystává, vystává, ale nemá místo, odkaď by vystala. Hm? Vystává v prázdnotě. Ta prázdnota je plná, ale my, bytosti, pomatené, my to nevidíme. No a tak bereme, používám jazyk traktátu, tak si představujeme východ, kde je západ, a západ, kde je východ. No A tak jsme v nesnázích, protože chceme dosáhnout východ a jdeme na západ, chceme dosáhnout západ a jdeme na východ, protože furt chceme něco chytit. No a tak se dostáváme do šlamastiky a to je, není to, co chceme. Je to tak? Hm? No a tak se učíme ustávat v přirozeném stavu. Hm? Nelapeme. Potom, co se nemění, Nelapeme po tom, co se mění. Hm? No a to je ten skutečný význam hm? budistické učení, souvislého vznikání. No a tak odstraňujeme ty chyby, hm? mysly a snažíme se realizovat. Šamatova vypasanu. Šamata je správné pokládání, které zastavuje zbytečné myšlení. Vypasana je jemné rozlišení hm? neskutečnosti hm? v tom smyslu, že se to nedá chytit, toho, co se mění. A to jsme my. To je svět který je, jak jsme viděli, ve své nejhlubší podstatě nemyslitelný, neuchopitelný. Tím náš traktát začíná. No a tak si tak přinášíme jasnost a jistotu do naší meditace. Proto vystání víry v Mahajánu. Hm? Mahajanu to je srdce všech bytostí, jak jsme se naučili. Hm? No a moudrost je nekonečná. Čas jde cestou, jakou? Už jsem to zapomněl. Nikam. Hm? Nikam cestou, která vede nikam. No a my meditujeme. No a stává se to jasnějším, srozumitelnějším. No a my se tak vyhýbáme chybám. No a získáváme jistotu. Je to tak. Jak to vidíme? Vidíme to stejně. Teď, když jsou nějaké připomínky k tomu, teď je to dobrý, můžeme připomínat. Někdo to vidí jinak. Já to teda nevidím jinak. <laughs> když se vás zeptali, jestli byste mohl vysvětlit těch devět stádí uh, samaty. Jsme skončili u toho šestého šamajaty. Tak to necháme na odpoledne. Teď je Teďko ne, už 11 hodin a ještě dáme možnost intervju. Hmm? Hmm. First to start, our Ukrainian friends who came from far away, from the country of trouble, but the trouble is the whole world, so we should be one with the trouble, only to both.